Pensatzen dut ezagupen gehiago duela, jata nik, gizartean hainbait gai gehiagoa aipatzen direla eta jendea konsienteteago dela, Uh, Emazteak ere elkartu dira, horrek hainitz egiten du uh, elkartasunean hain zinalaziko baitira gauzak, baina, bon, egiaeran gauzak biziki emekidoaz eta aldaketa handirik, Funchesko aldaketa handirik ezta alare. Elisa Mailan badakiko baionan honan gatazkak izan diren uh, ori, uh, abortuari buruz gure eh, eskubidea entzat eta garantzitsua da euskal ejiko feministak ere sairetzea bai oran gauk. Betiko itzok da, lehen urte hau zu? Ez ez, urte uh, ero apartartzen dut uh, martxoak sortziko manifeetan. Eta aurtengo manifaz CG iritzi duzu? Nola pasatzen ari zira? Be Ongi da eta gainera gauk egongo egoerarekin uh, atxekina da denak elkartzea bai oran ola. eta uh, larun batean daian daian bazen uh, euskal erriko martxaren iztea eta anan edintzen, ta hongizan. An, Horren, eniz uh, urte guziz etorri, baina nahal dutalaik uh, bai, pf, aspaldian. Ikusten zu berbalazuk baduzunez, hola, gibelera begirako uh, um, perspektiba hori. Aldaketa bat, alere emandela emazten uh, baldin zetan? Uff, da. eh. Uh, Al, ikusten dutan aldaketa da hemen e, gero eta gehiago jendegirera biltzen. Hori jadani gauza hona da, eta bon, izan diren e, kataskek ere hori e, dut, bultzatu dute e, gero, e, mazten egoera, nebe gauzak emeki meki ekamiatzen e, dira eta behar da, behar da beti borrokatu. Baziruk ez dukiteia bat zendako ain... Uh... Hain ez den zalua, e, e, evoluzioa, zenako beti alere goiten giren e, zapalkuntza mota batzuetan? Ebe gizonen zateguera biziki egosua baita, hola? Adas, mi lesker! <laughs> Ema irakasle guziak zizte hor, edo hori no batzuk egon dira lanean. E, Pentsatznot batzuk ez dute zutela ez egin, mena gehiengoa, erranean ukeez, irakasle eta langile. Etxe pare gelditu duz diegauk, beraz. Etsaparek ez du funtzionatzen, martxaren zortzian, urtero. Urteraz dugu gelditzen mainan bueno, bai, duela bi urte egin ginuen, Eh, zeitiaz nola zen pandemia aferarekin mainan bai, duela bi urte greba emasten greba eta bai, gizonak joan ziren lanera eta gu manifra joan ginen. Zaintza, zaintzaren aldeko greba hortan. Hara, entxatzen gira, baina... Eta gauzko uh, manifestaldiari buruz, zeh iritzi momentuko txolak, geldialdiak, kolaako ekitaldiak, eta nola pasa pasauzia? Ni pertsonalki usteunean jende gutio izango zela, eta sorpresa politaz, e, gainera egia da ez dela usaiako manifestaldia, Ara, gero ezta da ere, hola, prozesio bat, bada, kantu, e, oiu, e, azken aldiko manifeetan, psikat iduridu prozesioak egiten ditugula, psikat aldatzen du, behaz, bada, bizi Mugimendu feminista indaktoa dela, janen duzu, e? Usak, hendik mugimendu, ez dakitzar den nola definitzen alden mugimendu. Bai, badira bat irak datzea. Feminismoak dut... indarrartu indar duela, bai, gero zer den horren gibelean, uste dut, badela, bide egiteko eta, eta ez girela gehiengoa. Ez gira gehiengoa, u, u, zinez minoria bat gira hemen, beraz e, bon, beti erdi betea ikusi berda botoila, baina ara.